Tizenöt Chris Temple az ablak mellett kuporgott, tekintete a kinti éjszaka sötét leplét pásztázta, és mint egy éber őrszem a világ végén csendben várakozott. A város, amely napközben a zsibongó színpadává vált, most lassan kifulladt. Az utolsó bányászok is elbotorkáltak szűkös hajlékaikba, az utcákra tompa csendereszkedett, betakarva a sápat fényeket, mint egy fáradt takaró, amely a kimerült világra borul. Végre. Az alkoholgőzös ünneplés megtette hatását. A legtöbb felnőtt már mély álomba merült, és ez megkönnyítette Krisz dolgát, amennyiben a könnyű szó egyáltalán alkalmas lehet arra, hogy leírja azt, amire a férfi most készült. Az ex-katona tudta, ez nem csupán egy bátor lépés lesz, hanem egy elkerülhetetlen cselekedet, amivel nem késlekedhet túl sokáig. Lexa a közbelépés ellenére látta már azoknak az embereknek a tekintetében egy szekta vakhitét, a rajongás lázát, amelynek a legutóbbi győzelmi mámora olajként fröccsent a parázsló őrületre. Idő kérdése volt csupán, hogy valami mondva csináltokkal börtönbe vessék őt a kolónia jogos vezetői mellé, vagy ami még rosszabb, eltegyék az egész családot lábalól. A férfi nem számíthatott a U.S.M. megmentő egységére, de ha el is indult volna már egy felmentő csapat, talán túl késő lenne, mire ideérnének. Kriszt nem várhatott. Tudta, hogy ma éjjel kell cselekednie. Most vagy soha. A férfi elhúzódott az ablaktól, mint aki végképp búcsút vesz a tétlen szemlélődéstől, és hangtalan léptekkel indult Emma szobája felé. A kislány békésen szuszogott, összegömbölyödve, mint egy alvó kismacska. Chris óvatosan a karjaiba vette a gyönyörű testecskét, ügyelve, hogy ne zavarja meg túlzottan az álmodó nyugalmát. A gyermek alig mozdult, csak halk sóha jelezte, hogy érzékeli az apja biztonságos ölelésének melegét. A szunnyadó édes teherrel Jane szobájába osont, és gyengéden a nővére mellé fektette Emmát. A két testvér, bár különböző módon pihent, Jane kiterülve, Emma kuporogva, alvás közben ösztönösen egymáshoz simultak. Karjai összefonódtak, mint a kusza gyökerek, amelyek egy föld alatti szív közös lüktetésére reagálnak. Krisz percekig állt mozdulatlanul az ágy felett, és szíve egyszerre olvatt el és roppant meg. Bár csak megengedhetné nekik, hogy tovább aludjanak, hogy kisgyermeki álmaikban biztonságban pihenjenek, de minden perc drága volt, és az idő, amit eddig nyertek, nem tudhatta, mikor fogy el végleg. Lányok! Suttogta Chris a két alélt testnek, Majd finoman megrázta őket. Jean azonnal felült, Szemhéjai tágra nyíltak, Bár elméje még a félálom ködében bolyongott. Chris ámulva nézte a lány természetes felkészültségét, Olyan ösztönös éberség volt ez, Amit neki hónapokig tartott elsajátítani, a katonai kiképzése alatt. Emma sokkal makacsabbnak bizonyult, elfordult az ágyban, és apró sóhajjal az ajkám visszabújt a nyugodt álom ölébe. Mi történt? – kérdezte Jane, és Chris egy pillanatra megdermett. A hang, a hanglejtés, Elizabeth visszhangja volt. A fájdalom, amely eddig csak lappangott a férfiban, most ismét felhasadt, de elfolytotta marc arcangoló érzéseit. Tudta, hogy még nem jött el az ideje a gyásznak. Ébreszük fel a hugodat. El kell mondanom, mi történik majd. Felelte Krisz, és egy kesernyés mosolyt küldött a lányának. Egy olyan mosolyt, amelyben ott volt minden apai büszkeség és reménytelen bánat. Most már látta, milyen asszony válik majd ebből a lányból. Ugyanakkor fájt a szíve, hogy a gyermekkor, amit meg kellett volna menteni a lányának, melyet az még alig élt meg, már is kisiklik az újai közül. A katonatársak meséltek arról, hogy milyen gyorsan futhat ki minden a kezeink közül, de akkor még legyintett rájuk. Most már értette, hogy mit magyaráztak neki akkor. Túl későn értette meg. Jean engedelmesen lehajolt és finoman ébresztgetni kezdte Emmát. A kisebbik lány morcosan ült fel, szemét dörzsölve, majd felhorkont. Mi a fene van? – kérdezte bosszúsan. hangjában ott csengett az anyjuk nyers őszintesége. Más körülmények között Krisz nevetett volna ezen, de most csak egy sóhajt engedett meg magának. – Lányok! – kezdte ismét az apjuk. És ők ennek a nyomatékos szónak a kimondott csújára mindketten kiegyenesedtek. A fáradtság köde szerte foszlott szemükből, és a figyelem határozottan kirajzolódott az arcukon. Sajnálom, hogy fel kellett ráznom benneteket az éjszaka közepén, de olyasmit tudtam meg, ami miatt haladéktalanul el kell hagynunk ezt a kolóniát. De apa! Emma hangja remegett. Szemei riadtan meredtek rá. A majd majdnem megingatta a férfit, de félrenézett, mielőtt érzelmei felül volna rajta. – Értük teszem, csak is értük – hajtogatta magában. – Mit tudtál meg? – kérdezte Jane gyanakvással, de fegyelmezetten. Chris elismerően bólintott. Határozott és céltudatos kérdés volt, Különösen egy olyan álmos kamasz szájából, aki pár perce még a párnák között szunyókált. – Még nem akarok a részletekbe bocsátkozni – válaszolta komoran a férfi. – Lexa és a többi telepes nem azok, akiknek mondják magukat. Elfoglalták ezt a kolóniát, és ártottak embereknek. – Tartok tőle, hogy mi lehetünk a következők. Muszáj mennünk. Azonnal. Lexa ilyenre sohasem lenne képes, kiáltott felemma, szemeit könnyek homályosították el. Krisz gyorsan elé lépett, és egy elkúszált hajtincset simított a füle mögé, miközben bánatos szemekkel megszólalt. Tudom, mennyire kedvelitek őt, mondta halkan. Én is bíztam benne, de hazudott nekünk. És ez az egész, ez a kolónia, ez az ígéret csak színjáték. Tudom, hogy mennyire tetszik nektek itt, és nekem is, de ez az egész nem igaz. Egy déli bába semmi közepén. El kell mennünk innen, mielőtt túl késő lesz. Jean döbbente hallgatott, majd a húga felé fordult. Apa csak meg akar védeni minket, Emma. Hallgatnunk kell rá rendben? Emma tekintete a nővérébe kapaszkodott, és Krisz látta, ahogy a csendes kommunikáció... Ez a testvéri telepátia, ami köztük volt, ismét működésbe lép. Egy pillanattal később mindketten felé fordultak, készen, elszántan. És Krisz elmondta nekik, mi következik most. A három tagú család nesztelenül suhant végig a telep kitaposott ösvényein, mint akik maguk is a félhomály árnyékának részévé váltak. Krisz csodálatta a figyelte lányait. Mozdulataik halkak voltak, lépteik kimérten egyenletesek, nesztelenek akár egy madár röpte a szélben. Közel maradtak hozzá, de nem annyira, hogy akadályoznák, ösztönösen alkalmazkodtak a sötétséghez és egymáshoz, ahogy a csillagfényhez szokott szem az éjszakához. Míg évekkel ezelőtt játékosnak szánt nevetgélések közepette tanította meg nekik az alapvető katonai technikákat. Inkább csak Elizabeth kedvéért, mint sem valódi szándékkal, és most egy gyermeki leckék emléke megelevenedett. Az öntudatlan memóriából hívódott elő minden lépés, minden reflex, mintha a veszély egy ősi tudást ébresztett volna fel a lányokban. A főtér peremén haladta, a fák sűrűje alá húzódtak, ahol a lombozat sötét fátyla alatt testük szinte beleveszett a feketességbe. A távolban az erdő szélénél egy erős falu hatalmas építmény tompa szilluettje rajzolódott ki, a raktár. Ott rejtőzhetett az utolsó esélyük, vagy annak az illúziója. Mi az ott? fordult a halkan Jén az apjához, Tekintete éles volt, feszült ébrenlétét már senki sem vonhatta kétségbe. Emma Némán szorosan nővére mellési simult, szemei tágra nyíltak, de a fáradtság homálya még ott bujkált bennük. Krisz szívét kétségek folytogatták, de most ezzel nem törődhetett, most mindhármuknak kitartó erőre volt szüksége. Ott rejtegetik a hajunkat. Legalábbis ami megmarad belőle, felelte Krisz komoran, szemét az épület bejáratára szegezve. Hirtelen egy árny mozdult odabent, majd rövidesen milliken alakja bukkant elő a sötétségből. – Alisa is ott van? – kérdezte Emma suttogva. Hangja reket volt, de reménykeltő. Nem tudom – válaszolt alig hallhatóan az apja. – Csak remélni tudom, hogy igen de fel kell készülnünk arra is, hogy nincs ott, édesem. Értem, apa, felelte Emma, akinek Jane erre csendben megfogta a kezét. Chris egy terebélyes fa tövébe vezette gyermekeit, dőltek a fának, háttal a raktárnak, távol az esetleges figyelő tekintetektől. A lányok értetlenül néztek rá, de nem kérdeztek semmit. Megértették, hogy egyetlen esélyük most csak is a csend lehet. Először is, suttogta halkan a férfi, fejét a két lány közé dugva. És ez a legfontosabb. Tudom, hogy anyátok halála óta nem mondtam elégszer, de szeretlek benneteket. Mindennél jobban. Sajnálom, hogy ezeket a szavakat sokáig nem találtam meg, de tudnotok kell, hogy így van, és ez mindig is így lesz. Jane szeme csillogott a félhomályban. Mi mindig tudtuk, hogy szeretsz minket, mondta halkan. Emma csak némán bólintott erre. Nagyon, nagyon örülök, hogy ezt hallom, suttogta krisz. Most azt kérem, hogy maradjatok itt. Be kell jutnom a raktárba, de ehhez kellemetlen dolgokat is meg kell tennem. És lehet, hogy még kellemetlenebbeket is látni fogtok, Mielőtt eljutunk egy biztonságos helyre, ezért talán gyorsabban kell felnőnötök, mint ahogy én ezt valaha is szerettem volna. Mindkét lány mozdulatlan maradt, hallgattak. Egy végtelennek tűnő pillanat múlva Jane lassan kinyújtott a kezét és rátette az apjáéra. Semmi baj, apa, semmi baj. Ezek a szavak... Egyszerre jelentettek vígast és kötést, amely összeforrasztotta Krisz repedező lelkét, és megajándékozta azzal a megnyugtató csenddel, ami a bevetések előtti feszült percekben telepszik a katonák szívébe. Ezek a szavak erősebben hatottak rá, mint amit a harctéren valaha is átélhetett. Chris zsénre nézett, akinek arca most olyan komoly volt, mint egy veterán tiszté, majd gyengéden megsimította Emma puha arcát. – Ne mozduljatok! Feküdjetek hasra, és maradjatok úgy! Mindjárt visszajövök! Az ex-katona a következő pillanatban hangtalanul elindult. Úgy suhant a fák között, mint egy árnyék, mely csak a holdnak vallja meg titkait. Olyan ösvényt keresett, amely a legkevésbé vonza a tekintetet, és mikor végre megtalálta, már tudta, mit kell tennie. Miliken az utolsó pillanatban látta meg a felé suhanó árnyékot. A csapás, amit Krisz mért rá, az egyik legkeményebb ütés volt, amit valaha is elindított, mégsem sikerült tökéletesre. Miliken ösztönösen kissé félrehajolt, így az ütés ereje tompult ugyan, de így is hátra tántorodott. A kezét már a fegyvere felé nyújtotta, amikor felismerte támadóját. Szemében azonnal láng lobbant. Krisz újabb heves lendülettel lökte neki a fiatal őrt a raktárfalának. A becsapódás erejétől miliken levegő után kapkodott, de újai tovább küzdöttek a fegyver markolatáért. A két test egymásnak feszült, ököl, vál, térd, fogak, a harc állatias volt, Nesztelen ugyan, de kegyetlen. Egy jól irányzott felütéssel Krisz megingatta ellenfelét, miközben a másik kezével annak pisztoláért nyúlt. Milikem vére már kiserkent, de egy utolsó vad fejmozdulattal, arcon fejelte Kriszt, akinek szemei előtt fényes szikrák robbantak szét. Ettől megrendült a teste, hátra tántorodott, majd elengedte a fegyver csövét. Miliken ekkor már ura volt a helyzetnek, szemében gyűlölet szikrája lobbant fel, ráemelte pisztolyát a támadójára. Krisz csak a néhány tíz méterre lévő lányaira tudott gondolni, és imádkozott azért, hogy engedelmeskedjenek a parancsainak. Nem akarta, hogy lássák, mit kell tennie, vagy mi történhet vele, ha ez a fiatalabb férfi képes lesz legyőzni őt. Megöllek, te nyomorult! Sziszekte ellenfele a fegyvert kibiztosítva. Krisz egyetlen ösztönös mozdulattal előre lendült, közben lebukott. A lövés dörrenésének hangja és a felcsapó torkolattűz mennydörgésként hasított bele a csöndes éjszakába. A villanás egyetlen pillanatra megvilágította a két testet, ahogy ismét egymásnak estek. A fegyver kirepült az összekapaszkodva hempergő alakok kezei közül, elveszett valahol a sötétben. További percek, vagy inkább csak másodpercek teltek el a vad birkózásban. Az idő ekkor már elvesztette jelentőségét. A mozdulatok már nem tudatosak voltak, hanem a túlélés ősrégi ösztönei vezették őket. Milliken gyors volt, de teste reakciói egyre zavarosabbak. Krisz mindig is kiváló volt a közelharcban. Kivárt, mint egy ragadozó, majd hirtelen fogást váltott, megragadta a férfit, és egy védhetetlen folytófogásba merevedett. Milliken vergődve próbált kiszabadulni a vasmarokból, de a teste végül lassan elernyett. Krisz zihálva emelkedett fel, és a sötétben kutatott az elejtett pisztoly után, de nem találta meg, így nélkül kellett tovább boldogulnia. Halkan káromkodott magában, de csak egyetlen dolgot tehetett, visszatér a lányaihoz, és megpróbálja bejuttatni őket a raktárba. Krisz már korábban is használta ezt a folytófogást, igaz, csak néhányszor, de tudta, hogy ez az ellenfelet jelentős időre kiüti. Remélhetőleg ez az idő elég lesz neki és a lányoknak, hogy bejussanak a raktárba, és megtegyék, amit Chris remélt. A kidolgozott terfiánya, ami ezután a pillanat után következett, mélységesen nyugtalanító volt számára, de ez most az improvizáció ideje volt. Azonnal el kellett rejtenie az eszméletlen ellenfele testét. A férfi nehéz volt, Chris megragadta a karjait, és vonzolni kezdte az épület mögé, az a legsötétebb zugába. Ott letépte a kulcskártyát miliken övéről. A rideg fémhúzal halkan felsikoltott, ahogy a határozott rántástól leszakadt a nadrág övéről. A következő pillanatban már visszafelé rohant a lányaihoz, akik biztosan meghallották az iménti lövést, és talán rémülten kapaszkodnak egymásba. Ügyes lányok voltak, Pont úgy találta őket, ahogy akarta. Ugyanott, ugyanúgy. Csak Emma bújt most szorosabban Janehez, kezével a fülét leszorítva. Ahogy Krisz megérkezett, Jane volt az első, aki megszólalt, de Emma ugrott felelőbb, és szorosan áttölelte őt, mint akit már csak ez a mozdulat tart ebben a világban. Jane is áttölelve szorította magához apját. Jól vagy? kérdezte Jean, rémült szemekkel suttogva. Igen, válaszolta Krisz, miközben próbált nem mutatni semmit abból, amit átélt az iménti percekben. Ti, hallottatok valamit? Jean némán apja szemébe nézett. Meg sem kellett szólalnia, minden az arcára volt írva. Sajnálom, mondta Krisz, de Jean csupán megrázta a fejét. Emma úgy kapaszkodott az apjába, mintha nem akarná elengedni soha többé. Mi a következő lépés? kérdezte határozottan Jean. Chris a raktár felé pillantott. Megnézzük, mire rejlik odabent. Margaret livingston mindig is lenyűgözték az androidok. Gyermekkor a San Francisco peremén telt el ahol a város utcáin gépek és emberek együtt léteztek. Az androidok jelenléte nem volt különleges látványa számára. Érdeklődve figyelte a gépeket, tanulmányozta mozdulataik, finom ívét, arcuk szoborszerű nyugalmát, és egy idő után már nem csak a gépet látta bennük, hanem a kérdést is. Mi különböztet meg minket tőlük? Amikor a Vélend-jutani vállalat a már haldokló éveiben munkát ajánlott neki, először fontolóra vette, hogy elfogadja. De ez egy íróasztal mögötti munka lett volna számára, ahol egész nap csak számok halmazaival kellett volna dolgoznia, szintetikusokkal talán nem is találkozott volna. Ezért az állásajánlatot rövid hezitálás után udvariasan visszautasította. A biztosállás helyett belevetette magát az Android kutatásba. Megismerkedett a Borgia Industries legkorábbi változatával, a Corp David modelljével, és a Vélend Jutani későbbi David 8-as változatával. Különösen lenyűgözték az újabb USM változatok, az ótonok, amelyek azután jöttek létre, hogy a vállalatokat betiltották és a katonai szervezet átvette a technológiai kutatás több területét azoktól a cégektől, amelyeket segítettek tönkretenni. Olyan gépek voltak ezek, amelyek már nem csupán végrehajtók voltak, hanem alkotók is. Gépek, akik tűnődni kezdtek saját programjuk értelmén. Margaretet nem érdekelte kik a főnökei, a USM vagy a Vélend jutani. Számára ezek a nevek csupán más-más egyenruhát viselő óriások voltak, akik ugyanazt a hamis rendet szolgálták. Legalábbis sokáig így gondolta. Miután a szülei meghaltak, egymás után egy héten belül, ez olyan fájdalommal vágta ketté addigi életét, mint egy jéghideg penge. Úgy döntött, hogy nem kötődik tovább San Franciscohoz, vagy akár a földhöz. Nem élt párkapcsolatban, nem is volt semmilyen romantikus kapcsolata, sőt, barátai sem voltak igazán. Nem volt többi hely, amihez kötődhetett volna, ismerősei sem voltak, egyedül csak a tudomány maradt számára az egyetlen igaz szerelme. Gyermekként mindig az eged bámulta, és arról álmodott, hogy egyszer majd a saját szemével látja a világűr mélyét. Nem csak távcsövön keresztül, de húsvér valójában is részese lehet annak a csendes, hideg végtelenségnek, ami ott kint várja. Az anyja temetését követő napon nem a gyászába temetkezett, döntött. Elhatározta, hogy elhagyja a földet. A USM épp egy újabb bányászati küldetéshez toborzott személyzetet. Margaret számtalan interjú és alkalmassági teszten esett át, és kivétel nélkül mindegyiken brillírozott. Az interjúkat értékelők, jó részt férfiak voltak, akiknek arcára a fáradt cinizmus maszkja ráncolódott. Döbbenten pislogtak rá, mikor ráeszméltek, hogy ez a kivételes elme végig ott volt a szemük előtt, a másik oldalon, egy egyszerű tanárjállás mögé rejtőzve. Ön túlértékes, hogy egy poros kolónián robotoljon, mondták neki. Ő csak mosolygott, megköszönte a lehetőséget, majd közölte velük, ha megfelel a kiírásnak, akkor vállalja a munkát. A döbbenet, majd a leplezetlen megvetés, amely arcukra kiült, örökre beleégett a nő emlékezetébe, de soha nem bánta meg az akkori választását. Az emberek sohasem értették volna meg, mit jelent egy olyan léleknek, mint az övé, ha megérintheti a világ mindenséget. Nem akart pénzt, nem vágyott hatalomra, sem partikra vagy dicsőségre. Ő csak egyetlen dolgot akart, a csillagokat. Nem sokkal a felszállás után azonban Margaret érezni kezdte, hogy ez a küldetés talán sokkal összetettebb, mint azt a prospektusok sugalták neki. Amikor a kolónia lakói lassanként befeküdtek a kriókamrákba, ő még ébren maradt, és ekkor ismerkedett meg Lexa Félennel. A két nő között az első pillanattól kezdve csendes összhang vibrált. Szavaik könnyedén találták meg egymást a steril űrhajó falai között, mint két bolygó, amelyet láthatatlan gravitációs híd köt össze. Lexa egyszerű bányásznak vallotta magát, de szavai mögött ott ízott egyfajta többlettudás, tudás, valami több, valami, amit Margaret sosem tudott szavakba önteni, de mindig is érzett. Egy este Lexa felolvasott neki a kedvenc könyvéből, egy meglepően mély hatású életrajzi munkából, és az addig a hideg racionalitásban élő tudós döbbenten jött rá, hogy milyen keveset értett meg eddig a vállalatok valódi arcából. Margaret Lexa szavai alapján rádöbbent, hogy a Weilland-Jutani évtizedeken át elferdítette, megmásította az alapítók Peter Willend és Callen-Jutani eszméit. A vállalat tehetetlen növekedésében és kapzsiságában megfosztotta a lelket az eredeti alkotók szándékaitól, egy organikus és fontos eszme gyümölcsét egy törékeny héjjal cserélte fel, amely nem volt képes fenntartani vagy táplálni egy társadalmat. A vállalat nem csak a bolygókat, hanem az emberi hiteket is kolonizálta, a nagyra törő gondolatokból üres szlogeneket kreált, az organikus jövőképből steril protokollokat gyártott. Lexa olyanok voltak Margaret számára, mint a nap első sugara egy égé fagyott világban. Rádöbbent, hogy a USM csupán más szavakkal, de ismétli ugyanazokat a hibákat, amelyeket évszázadról évszázadra a vállalatok továbbadtak. A történelem körbeért, és új köntösben hozta el ugyanazt a romlást. Az emberek, ha élni akarnak, vissza kell, hogy térjenek egy egyszerűbb, igazabb, belső törvények által vezérelt életformához, úgy, mint ahogy a dolgok régen, réges régen voltak. A beszélgetéseik után, amikor végre ő is elfoglalta helyét a kriókamrában, egyetlen fogadalommal zárta le szemhéjait, bárhová vezesse is az út, követni fogja Lexafilent a galaxis pereméig vagy akár a pokolméjéig is. Mostanra már kezdte sejteni, hogy pontosan ezt is tette.